איש וחליו בידו, מכתף הבית הימנית עד כתף הבית הסמלית, למזבח ולבית, על המלך סביב. ויוציא את בן המלך, וייתן עליו את הנזר ואת העדות, וימליכו אותו, וימשחוהו, ויכוכף, ויאמרו, יחי המלך.